Розділ сімнадцятий. Дангрек. Тамтешнє небо скидалося на старий денім. Його зблякле блакитне склепіння далеко вгорі було помережене прожилками білих хмар. У них проникало сонячне світло, досить яскраве, щоб я примрушився. Воно злегка погладжувало теплими пальцями оголені ділянки моєї шкіри. Вітер, який завзято віяв із заходу, дещо посилився з часу наших останніх відвідин. з рослинності довкола нас Злітали маленькі чорні кубки радіоактивного випаду. На мисі ще палав за обервіль. Дим поволі здіймався у небо зі старого деніму слідами щедро намащених пальців. Пишаєшся собою, Ковачум? Буркнула Таня Вардані мені на вухо, йдучи повз мене схилом гору, щоб краще все роздивитися. Це вона вперше звернулася до мене, відколи Гент поділився сумною новиною. Я пішов за нею. Якщо хочеш на це поскаржитися, піди подай скаргу Джошуа Кемпові. Сказав я, наздогнавши її. Та й взагалі не поводься так, ніби це несподіванка. Ти, як і всі інші, знала, що це станеться. Так, я просто поки що трохи цього обійлася. Від цього було неможливо втекти. Це безупину показували на екранах по всій Мандрейк Тавер. Яскравий спалах спершу завбільшки з голівку шпильки тихо виростав до розмірів міхура в об'єктивах камерикої знімальної групи військової хроніки, а тоді звук. Нерозбірливий коментарі на тлі гуркоту грому та дедалі більшого ядерного гриба. А далі повторив у дбайливо виконаних стоп-кадрах. Више їй проковтнув це і додав це для нас. Стер з лиця конструкту у ту неприємну, димчасто-сіру невизначеність. «Соді Яді, розгортай свою команду!» – це загривні з динаміка індукційної гарнітури Генді голос. Далі вони невимушено обмінялися військовим сленгом, і я, роздратувавшись, висмикнув динаміки з-за вуха. Я не став зважати на чиїсь кроки, що тупотіли схилом за нашими спинами і зосередився на застиглій голові та шиї Тані Вардані. Гадаю, вони загинули швидко, промовила вона, не зводячи погляду з мису. Як у пісні, немає нічого швидшого. «Пані Вардані!» – це подав голос Олег Гансен. Як не дивно, широко розставлені темні очі його нового чохла ще світились електричною внутрішньою силою колишніх блакитних очей. «Нам доведеться поглянути на місце підривних робіт». Вона придушила щось, можливо, смішок і утрималася від очевидної відповіді. — Звісно, — сказала вона натомість. — Йдіть за мною. Я подивився, як вони обережно сходять із протилежного боку схилу, прямуючи до берега. — Аго, посланцю! Я з нехотя повернуся і побачив, як невпевнено видирається до мене схилом Івет Крукшенк у своєму новому маорійському чохлі. На грудях у неї висів упоперек поперек сонце струм, а на потилюсю були насунуті віддалемірні лінзи. Я зачекав, поки вона дійде до мене, і вона таки це зробила, кілька разів заточившись у високій траві. «Як тобі не бий гукнув я, коли вона знову заточилася. «Він?» – вона хитнула головою, підійшла до мене і почала, знову стишивши голос, до звичної гучності. «Трохи дивний. Розумієш, про що я?» «Я кивнув. Від першого перечохлення в моєму житті минуло вже тридцять з гаком суб'єктивних років. А об'єктивно, воно сталося майже два століття тому. Але таке не забувається». Шок, який настає одразу після повторного входу, так і не зникає остаточно. «А ще він, курва, трохи блідуватий!» Вона вщипнула себе за тильний бік долоні і понюхала шкіру. «Чому мені не можна було дати таку гарну чорну оболонку, як у тебе?» «Я не вбився», – нагадав їй я. «А ще ти зрадієш, коли радіація почне кусатися?» «Те, в чому ти зараз ходиш, потребує вдвічі менше ліків, ніж я приймаю, щоб залишатися працездатним». Вона насупилася. Все одно воно рано чи пізно нас доконає, хіба ні? Крукшинг, це лише чохол. Правильно. Просто покажи мені свою крутизну посланцям. Вона різко розсміялася і перевернула свій сонце струм, взявшись однією витонченою рукою за короткий, товстий ствол. Примружено подивившись крізь вихідний канал просто на мене, вона спитала. Думаєш, тоді я могла б задовольнитися отаким чохлом, під білу дівку? Я замислився. Маврійські бойові чохли? мали довгі кінцівки, а також широкі груди та плечі. Дуже часто вони, як і я, були блідошкірі. А відразу після виходу склонувального резервуару цей ефект виражався ще яскравіше. Зате їхні обличчя мали високі вилисі, широко розставлені очі, повні губи й широкі носи. Чохол под блідодівку. Чохол под блідодівку звучав трохи грубовато. І навіть у безформному, бойовому, хамелеохромному комбінезоні. «Ти так дивишся?» – зауважила крукшинг. «Що краще вже щось купи Вибач, просто серйозно замислився над цим запитанням. Еге ж, забий, я не так уже й покоїлася. Ти ж працював десь тут, так? Місяць зо два тому. То як воно було? Я знизав плечима, стріляли. Повітря кашило шматками стрімкого металу, що шукали собі домівку. В принципі, все як завжди. А що? Я чула клинові нам'яли вуха, це правда? З мого ракурсу, все, безперечно, скидалося саме на те. То як так вийшло, що Кемп, перебуваючи в сильній позиції, раптом вирішив звалити і підірвати ядерну бомбу. Крокшинг. Я заговорив, а тоді зупинився, бо не уявляв собі, як пробити броню юності, що її захищала. Їй було 22, і вона, як усі 22-річні, вважала себе безсмертною фокусною точкою цього всесвіту. Звісно, її було вбито, але наразі це лише доводило її безсмерті. І на думку не спадало, що може існувати світогляд, в якому те, що вона бачила, не просто є другорядним, а практично нічого не означає. Вона чекала на відповідь. «Послухай, нарешті, – сказав я, – мені ніхто не казав, за що ми тут билися, а спираючись на те, що ми витягнули полонених, яких допитували, я сказав би, що вони теж цього не знали. Я вже давно перестав очікувати від цієї війни якоїсь логіки, і тобі раджу так зробити, якщо ти плануєш ще довго на ній протриматися». Вона здивовано звела брову. В новому чохлі цей рух ще давався їй не надто добре. «Отже ти не знаєш?» «Ні. Крокшенк!» Я почув металічний брязкіт голосу Маркусу Суджияді з прийому передавача, навіть попри те, що вже зняв індукційну гарнітуру. Хочеш спуститися і заробити собі на життя, як усі ми? Та йду, шефе. Вона скорчила мені засмучену гримасу і пішла. Вступивши кілька кроків, вона зупинилася і обернулася. Аго, посланцю. Що? Пам'ятаєш, що я казала про нам'ятті вуха клину? Це була не критика, ясно? Я просто таке чула. Цей обережний прояв чутливості викликав у мене. Мимовільну усмішку. Забудь, Крукшин. мені на це начхати. Мене більше засмучує, що тобі не сподобалося, як я на тебе облизуюся. А, а вона теж усміхнулася. Ну, я гадаю, таки напросилася. Вона опустила погляд на мій пах і демонстративно скосила очі. Може, обговоримо це з тобою іншим разом? А, давай. Я відчув на шиї вібрацію індукційної гарнітури. Повернув її на місце і підключив мікрофон. Що дакай, суджияді? Якщо це вас не надто обтяжить, шановний. Останнє слово було сказане з очевидною іронією. Чи не перестали б ви займати моїх бійців до кінця розгортання? Так, вибач, більше цього не повториться. Добре. Я вже зібрався відключитися, аж тут у мережі стало чути, як тихо лається таня Вардані. Хто там? грикнув суджият. Сунь. Блін, аж не віриться. Це пані Вардані, сер, лаконічно та спокійно озвався Олегансен під нецензурне буркотіння археологістки. Гадаю, вам усім варто опуститися і поглянути на це. Я побіг на берег на випередки з гендом і програв йому, відставши на пару метрів. У віртуальності цигарки та пошкоджені легені ні на що не впливають, тож його, вочевидь, гнав уперед страх за інвестиції Мандрейк. Дуже похвально. Решта учасників експедиції відстала від нас, бо ще й не призвичайилася до нових чохлів. Ми прибігли до Варданів двох. Ми знайшли її практично на тому самому місці, на якому вона стала обличчям до поваленої скелі, коли ми побували в конструкті минулого разу. Я не одразу зрозумів, на що вона дивиться. «Де Гансен?» – Здуру спитав я. «Зайшов», – сказала вона, змахнувши рукою вперед. «Сприймай це, як хочеш». А тоді я побачив. Бліді сліди від укусу недавніх вибухів довкола двометрової розколини, що відкрилась у скелі, а далі звивиста стежина, що губилася в далині. в Гендовому голосі відчувалася холодна легкість. Бачу, коли ви оновили конструкт». Генда близився щоб оглянути сліди від вибухів. Сьогодні. Таня Вардані кивнула. Високоорбітальне супутникове геосканування, так? Правильно. Що ж, археологістка відвернулася і сягнула в кишеню по цигарки. Тоді ми нічого тут не знайдемо. «Хансене!» – закричав Генту розколоно, склавши руки ківшиком. Про свою індукційну гарнітуру він вочевидь забув. «Чую!» – загудів з гарнітури відсторонений голос підривника. У ньому відчувалась усмішка. Тут нічого немає. Звичайно, немає, зауважила Вардані, ні до кого конкретно не звертаючись. Тут якась галявина метрів із двадцять у діаметрі, але каміння має дивний вигляд, наче зрослося. Це імпровізація, нетерпляче промовив Гент у мікрофон гарнітури. Више й припускає, що там є. Спитайте його, чи є щось посередині, сказала Вардані і підкурила цигарку проти морського вітерцю. Гент передав запитання. З гарнітури з тріском пролунала відповідь. Так, посередині є якась брила, можливо, стала гміт. Вардані кивнула. Це ваша брама, сказала вона. Можливо, старі дані ехолокації, які ви колись давно, отримав з якоїсь зони польоту. Він намагається зіставити дані з побаченим зробити, а поза причин вірити, що там є щось, окрім каміння, в нього немає? Там хтось побував? просидів гент крізь зуби. Ну так. Вардані випустила дим і показала. А, ще й оце. На мілині за кількасот метрів уздовж берега Стоячи на якорі, хитався туди-сюди на береговій течії, маленький, явно побитий траулер. З його борту звисали сіті, ніби пориваючись утекти. Небо поблякло і зникло. Цей перехід і близько не був такий жорстокий, як в установці для 1.0. Та раптове повернення до реальності все одно подіяло на мій організм, як льодова ванна. Кінцівки замерзли, а глибоко всередині мене охопив дрож. Різко розплющивши очі, я одразу побачив дорогі емпатичні психограми. «О, як мило!» – проборчав я, сів у м'якому освітленні і намацав електроди. З приглушеним гудінням назовні відчинилися двері камери. На порозі стояв Гент у ще не застебнутому до кінця одязі. Ззаду його оточував яскравий урол нормального освітлення. Я примружився. Це справді було необхідно. «Надягни сорочку Ковачу!» Говорячи це, він застіпав шині гудзики власної сорочки. «В нас є справи. Я хочу опинитися на півострові до вечора». «А ти не занадто бурхливо, Реп?» Він уже майже відвернувся. Генде новобранці ще не звикли до нових чохлів. Далеко не звикли. «Я залишив їх там», – кинув він через плече. «Вони можуть полежати ще десять хвилин. Це два дні віртуального часу. Тоді ми завантажимо їх по-справжньому і поїдемо. Якщо хтось дістанеться Дангрику швидше за нас, то дуже про це пошкодує». «Якщо цей хтось був там, коли загинув за крикнув я йому вслід, несподівано розлютившись то він, немовірно, вже дуже про це шкодує. Та й усі інші теж. Я почув, як віддаляється в коридорі його кроки. Мандрейківець попрямував уперед. Сурочка на ньому була повністю застебнута, а костюм лягав на розправлені плечі. Він увімкнувся. Зайнявся нелегкими справами Мандрейк, поки я сидів голий до пояса в калюжі власного безстільного гніву.